A neflői út Gucci jót egy gyengéden a vállára nehezedő kéz ébresztette fel. Már csak nem megragadta és arcához vonta el kezet, de amikor felnyitotta a szemét, Eliabel óraszony terjedelmes keblét és mosolygó arcát látta maga fölött tornyosulni. Jól aludt, ifjúram. Már fényes nappal volt. Gucci jókisé zavartan bizonygatta, milyen kitűnően töltötte az éjszakát, te most már szeretné rendbe hozni magát. Szégyen, hogy így heverek asszonyom előtt tette hozzá. Eliabel behívta a sánta parasztot, aki előző este felszolgált az asztalnál. Megparancsolta neki, hogy szítsja fel a tüzet, aztán hozzon egy tál meleg vizet és szőtteseket, vagyis törölközőket. A kastélyban valaha jól lehetett fürödni, fürdőszoba meg izzasztó kamra is volt. Még elhunyt férjem nagyatya építette, de azóta minden tönkre ment. Nekünk soha nem volt annyink, hogy rendbe hozassuk. Most fás színnek használjuk. Jaj, nem könnyű a mi életünk vidéki embereké. Az adósság miatt kezdi a prédikációt, gondolta Gucció. A vacsoránál megivott italtól kicsi nehéznek érezte a fejét. Pierre és Jean de Crescei felől kérdezősködött, de azok már hajnalban elindultak vadászni. Aztán jóval napul Marie felől érteklődött. Elia belúrasszony elmondotta, hogy leánya neflőbe ment, hogy néhány dolgot vásároljon a háztartás számára. Hamarosan én is oda megyek, mondta Gucció, ha előbb tudom, elvihettem volna a lovam hátán, hogy megkimélyem az út fáradalmaitól. Azért az eszében, hogy az urasszony talán szánt szándékkal távolította el családját, csak hogy kettesben maradhasson vele. E feltevését megerősítette, hogy Eliabel urasszony miután a sánta a víz egyharmadát harmadát ellocsoktatva behozta a tálat, továbbra is a szobában maradt. És a tűzelőt előtt melegítette a törölközőket. Gucsió várta, mikor hagyja magára. Mosakodjék, hát, ifjúram, nyájaskorott az úrasszony. Szolgáljunk oly ottrombák, hogy szárogatás közben lenyúznák a bőrét. Végre is a legkevesebb, ha magam gondotkodom kegyelmedről. Gucsió köszönetet rebegett, aztán elszánta magát, és derékig levetkőzött. Igyekezett nem ránézni az asszonyra, miközben a langyos vízzel megnedvesítette fejét és felső testét. Mint a legtöbb ilyenkorú fiatal, meglehetősen sovány volt, alacsony, de igen arányos termetű. Még szerencse, hogy nem kádat hozadott, mert akkor a szemem láttára kellett volna messzen revetkőznem. Furcsa szokásaik vannak ezeknek a vidékieknek. Amikor Gucció végzett a mosakodással, Eliabel oda odasietett a törölközökkel, és szárogatni kezdte. A fiatalember közben arra gondolt, hogy ha most gyorsan elindul és sebes vágtában halad, talán sikerül utolérnie a márét. Milyen szép bőre van, ifjúram! szólalt meg váratlanul, kísére remegő hangon Eliabel úrasszony. Az ilyen sejmes bőrt még az asszonyok is megirigyelhetnék, s képzelem, milyen sokan akadnak, akik nagyon is kedvelik. Ez a szép barna bőr bizonyára tetszik nekik. Mialatt beszélt, ujjai hegyét végigfuttatta gucsió gerincén. Ez csiklandosan nevetve fordult vissza. Eljábel úrasszony zavaros pillantással nézett rá, keble hullámzott, és arca különös mosolyra torzult hogy gyorsan magára húzta az ingét. – A milyen szép dolog az ifjúság! – sóhajtott Elia belórasszony. – Ahogy elnézem, kegyelmedet fogadni mernék, hogy ki is élvezi fiatalságának minden lehetőségét. Elhallgatott, majd ugyanilyen hangnemben folytatta. – Nos, kedves uram, mihez kezd az adóságunkkal? – Helyben vagyunk, – állapította meg magában Gocsió. Tetszése szerint bármit kérhet tőlünk, biztosította az asszony. Kegyelmed a mi jó tevünk, imáinkba foglaljuk a nevét. Ha azt a pénzt óhajtja, amit az alak az ember elöljáróval visszaadatott nekünk, tessék, vegyen el száz lévrt, ha úgy kívánja. De látja a helyzetünket, és már bebizonyította, milyen jó szíve van. Eközben a cipője befűzésével foglalatoskodó fiút nézte. Úcsó érezte, hogy ez a pillanat nem alkalmas üzleti vitára. Aki megmenthet bennünket most az veszélytene el, folytatta az asszony. A városi emberek valójában nem tudják, milyen nehéz a mi sorsunk. Ha eddig még nem fizettünk a bankjának, ez azért történt, mert nem tudtunk fizetni. Kegyelmed is látta, hogy a király emberei állandóan szipolyoznak bennünket. A jobbágyok sem úgy dolgoznak, mint hajdanában. Amióta Fülöp királya rendeletével felbíztatta őket, hogy váltsák meg személyes szabadságukat, a felszabadulás gondolata megzavarta a fejüket, és azóta semmit nem várhatunk tőlük. Ezek a bugrisok már ott tartanak, hogy ugyanolyan embereknek tartják magukat, mint kegyelmed vagy én. Itt egy kissé hallgatott, hogy az ifjú Lombard értékelni tudja, hogy ez a kegyelmed vagy én milyen hízelgőre áll nézve. Mindehez hozzájárul az elmúlt két rossz esztendő, de ha Isten segítségével a következő termés jó lesz, akkor már egyenesbe jövünk. Gucci, aki egyébre sem tudott gondolni, mint a gyors távozásra, hogy Marit megkeresse, meg akarta kerülni a kérdést. Nem én határozok e felől, hanem a nagybátyám, mondta. De már is érezte, hogy legyőzték. Megmagyarázhatja nagybátyának, hogy a nekünk kölcsönzött pénz, bölcs és biztos befektetés részéről. Kívánom neki, hogy soha ne legyenek rosszabb adósai. Adjon nekünk még egy év haladékot, és mi még a kamatokat is megfizetjük. Tegye meg a kedvemértésén, és én meghálálom kegyelmednek, ragadta meg Eliabell urasszony Gucció kezét. Aztán könnyed zavarral tette hozzá tudja kedves uram, hogy már tegnap este ideérkezése óta, de talán egy hölgynek nem is illik ilyet kimondania, mély barátság ébred bennem a személye iránt. És nincs olyasmi, ha rajta múlik, amit meg ne tennék, hogy elégedett legyen. Gucsiónak nem volt akkora lélek jelenléte, hogy kimondja. Nos, fizesse mag az adósságot, és akkor elégedett leszek. Az özvegy minden valószínűség szerint késznek mutatkozott saját személyével fizetni. Csak az volt a kérdés, hogy az adósság megfizetésének elodázása véget áldozza fel magát, vagy pedig az adósságot használja fel, hogy alkalma legyen az áldozatra. Jó olasz létére Gucció fejében megfordult az ötlet, hogy milyen mulatságos lenne egyszerre elcsápítani a leányt és az anyját. Eliabel úrasszony nem volt még minden női bájhián, párnás kezének bőre bársonyos maradt, és terjedelmes keble megőrizte rugalmasságát. De ez csak a szórakozás ráadása lehetne, és nem éri meg, hogy kedvéért elszalassa a másik zsákmányt. Gucsió igyekezett megszabadulni Eliabel úrasszonytól, és biztosította, hogy igyekszik majd rendezni az ügyet, de most sürgősen neflőbe kell mennie hogy alkalmazottaival tárgyaljon. kisietett az udvarra, a santával sötében felnyergeltette a lovát, majd elvágtatott a város felé. Útközben színét sem látta Marinak. Lovaglás közben kételjei támadtak, hogy vajon tényleg olyan szépe a fiatal lány, ami ennek előző este látta, és nem értette félre az ígéretet, amit a szeméből kiolvasni vélt s hogy mindaz, ami talán csak a vacsora utáni hangulat káprázata volt, megérije ezt a rohanás. Mert akadnak olyan asszonyok, akik, ha ránéznek egy férfira, ezt úgy teszik, mintha már is felkínálkoznának, de ez természetes arckifejezésük. Éppen így néznek egy bútorra vagy egy fára, s végül a világon semmire sem hajlandók. Gucsió neflő főterén sem látta már itt, benézett a szomszédos utcákba. Egy keresztvetésnyi időre betért a templomba, aztán benyitotta a tolomai bankházába. Ott azzal vádolta az alkalmazottakat, hogy félrevezették. A kresseik előkelő népek, mindenképpen tiszteletreméltó és fizetőképes emberek, tehát meg kell hosszabbítani a fizetési határidőt. Ami az elöljárót illeti, az utolsó csirkefogó. Beszéd közben Gucció folyton kilesett az ablakon. Az alkalmazottak fejcsóváva nézegették ezt az ifjú bolondot, aki egyik napról a másikra megmásította a véleményét, és úgy vélték, roppant csiralmas lesz, ha a bank egyszer teljes egészében az ő kezébe kerül. Lehet, hogy ezentúl gyakran eljárok majd ide, mert amint látom, erre a fiókra ügyelni kell, jelentette ki kutsíó búcsúzás helyett. Nyeregbe ugrott s alatt csak úgy pattogtak a kavicsok. Már nyilván egy rövidebb ösvényt választott, gondolta kucsíó. A kastélynál majd utolérem, de ott már nehéz lesz kettesben beszélni vele. Amint kiért a városból, egy kressai felé lépkedő lányt látott, s felismerte Marit. Ekkor hirtelen meghallotta, hogy a madarak dalolnak, felfedezte a ragyogó áprilisi napfényt, és a fákat borító zsenge kis leveleket. Ez a réteg közlibegő ruha tette, hogy Gucsió tudomást vett a tavaszról, amelyet három nap óta figyelemre sem méltatott. Amikor Mari mellé ért, visszafogta lovát. A lány ránézett, nem annyira csodálkozva, mint inkább úgy, mintha a földkerekség legszebb ajándékát kínálták volna neki. Arca kipirult a gyaloglástól, és Gucció elismerte, hogy még szebb, mint ami ennek előző este látta. Felajánlotta a lánynak, hogy maga mögé ülteti a nyerekbe. Az beleegyezően mosolygott, és ajkai ismét megnyíltak, mint valami gyümölcs. Gucsió az árok parthoz lovát, lehajolt, és karját meg vállát kínálta Marinak. A lány könnyű volt, fürgél lendült a nyerekbe, és lépésben indultak tovább. Egy ideig némán poroszkáltak, Gucsiónak elállt a szava. Ennek a fecsegő fiatalembernek hirtelenében semmi mondani valója nem akadt. Érezte, hogy Mari alig-alig mer belekapaszkodni. Megkérdezte, hogy szokott e így lovagolni. Csak apámmal és a fivéreimmel, felelte a lány. Így még soha nem ült lóháton, hozzásimulva egy idegen hátához. Most kisének kibátorodott és szorosabban kapaszkodott a fiúba. Nagyon siet haza? kérdezte Gúcsió. Mari nem felelt, mire a fiú szó nélkül egy mellékösvényre irányította a lovát. Szép a kegyelmet hazája, kezdte Gucció újabb szünet után. Éppen olyan szép, mint az én toszkánám. Ez nem csak a szerelmes férfi bókja volt. Guccio elragadtatva fedezte fel franc páját, erdőkkel szegett lankáit, kéklő távlatait, a dús mezőket átvágó nyárfasorokat, a frissen kelt rózsvetés, teljes, törékeny zöldjét, s a galagonya ösvényeket, amelyeken most fakadtak a ragadós rügyek. Milyen tornyok magaslanak ott a távolban, napnyugat felé, a könnyű párába veszve? Márinak nehezére esett a válasz, hogy monfort lamori tornyait látják. Aggodalom és boldogság kavargott benne. Ez szavát vette, és megbénította gondolatait. Hová vezet ez az ösvény? Már nem is tudta. Merre viszi ez a lovas? Ezt sem tudta. Egy névtelen valaminek engedelmeskedett csupán, amely erősebbnek bizonyult, mint az ismeretlentől való félelem. Erősebb, mint a belénevelt elvek és gyontatójának intelmei. Úgy érezte, hogy valami idegen akaratnak van alávetve. Keze görcsösen markolta a férfi kabátját, annak a vállát, aki e percben minden zűrzavar kellős közepén a világegyetem egyetlen biztos pontját jelentette számára. A megeresztett gyepnőszáron lassan bandukoló ló magától állt meg, és a fiatal hajtásokat kezdte haraptálni. Gucsió leugrott a hátáról, és Marit karjai közé szorítva emelte le a földre. De ott sem engedte el, kezét továbbra is a derekán tartotta, és csodálkozott, hogy milyen karcsú és vékony a lány. Mari nem mozdult. Nyugtalan, de beletörődő fogoly volt az őt rabulejtő ujjak között. Gucsijó érezte, hogy most mondania kell valamit, s hogy szerelmét kifejezze, önkéntelenül is olasz szavak tolultak Ajkára. Ti bene, ti bene. Szeretlek, nagyon szeretlek. Mintha a lány megértette volna, maga a hang is elegendő volt, hogy értelmet adjon az idegen szavaknak. Gucsió észrevette, hogy a napfényben a lány szempillái nem aranyszínűek, mint hitte, és a haja sem igazán szőke. Mari világos gesztenye haján vöröses fények táncoltak, Szép bőre volt és nagy, sötétkék kék szemei, a merészen rajzolt szemöldökök alatt. Honnan jött hát ez a belőle sugárzó aranyos ragyogás? Gucció számára Mari percről percre igazibbá, valószínűbbé vált, s ebben a valóságban tökéletesen szépnek látta. Szorosabban ölel tehát, s kezét lassan, gyengéden csúsztatta felfelé a lány csípőjén, majd a mellén, hogy folytassa egy test valóságosságának megismerését. Nem, suttogta Mári, és eltolta a kezét. De mintha félne, hogy csalódást okoz, arcát a fiú arca felé hajtotta. Ajkai szétnyíltak, szeme lecsukódott. Gucció ez száj az őt annyira kísértő szép gyümölcs fölé hajolt, és így maradtak hosszú másodpercekig a madarak csivitelése, távoli kutyaugatás és az eleven természet zsongása közepette, amely mintha felemelte volna a földet a lábuk alatt. Mikor ajkuk szétvált, Gucció egy almafa zöldes, megcsavarodott törzsét pillantotta meg elsőnek, s ez a fa olyan csodálatos szépnek és elevennek tűnt, hogy hasonlót úgy érezte, még soha nem látott. A sarja között szarka ugrándozott, s egy csók a réten ámulatba ejtette ezt a városi legényt. Eljött, végre eljött, suttogta Mari. Mintha csak az idők és az éjszakák végtelenje óta várta volna. A szemét többé le sem vette róla. Gucció újra a szája fölé hajolt, de a lány most elhúzódott. Nem, vissza kell térnünk, mondotta. Tudta, hogy életében megjelent a szerelem, és pillanatnyilag ez kielégítette. Ennél többet nem is kívánt. Amikor ismét a lovon ült, Gucció mögött átkarolta a sinai fiú derekát, fejét a vállára hajtotta és így ringatózott a ló lépteinek ütemére, összekötve e férfi valakit Isten küldött számára. Úgy vélte csoda történt, s a teljesség érzete töltötte el. Egyetlen percre sem fordult meg fejében, hogy Gucsió lelkiállapota talán különbözhet az övétől, és az sem, hogy az egymásnak adott csók a fiú számára talán kevésbé jelentős, mint amennyit ő maga tulajdonít neki. Nem mozdult meg, és nem is helyezkedett el illő módon, mint eddig, amíg a völgyben fel nem tűntek kressai tetői. A két fivér már visszatért a vadászatról. Eliabel úrasszony mérsékelt örömmel látta, hogy Marie kucsió kíséretében érkezik haza. A fiatalok mindent elkövettek, hogy leplezzék érzelmeiket, de a boldogság úgy sugárzott arcukról, hogy az bosszantotta a testes úrasszonyt, aki megfogadta, hogy ezentúl sokkal szigorúbban fog bánni a lányával. A fiatal bankár jelenlétében azonban semmiféle megjegyzést nem mert kockáztatni. Véletlenül találkoztam Mári nemes s kértem mutassa meg birtokuk környékét, magyarázkodott Gucció csak szép földjeik vannak, úrnöm, És gyorsan hozzátette. Utasítást adtam, hogy a követelés behajtását halasszák a következő évre, s remélem ebbe nagybátyám is beleegyezik. Éj, nemes hölgytől, semmit nem lehet megtagadni. Eliabel urasszony göcögve nevetett, és arca bárhogy igyekezett eltitkolni, ragyogott a diadalmas örömtől. Sok sok köszönettel halmozták el gucsiót, de amikor távozni akart, nem túlságosan tartóztatták. Kétségtelen az ifjú Lombard nagyon szemre való és nagy szolgálatot tett nekik. De végeredményben nem ismerték. A fizetési határidőt meghosszabbították, s ez volt a lényeg. Eliabel úrasszonynak nem került nagy fáradtságába, hogy meggyőzze magát. Mindebben bájai is sokat segítettek. Az egyetlen, aki valóban szerette volna, ha Gucció marad, nem tudott és nem ismert szólni. Hogy a kisé feszélyezetté vált hangulatot feloldják, a két fivér vadánsákmányából Guccióra erőltettek egy fertály üzet, és szavát vették, hogy visszatér. Gucció ezt meg is ígérte, és közben már itt nézte. Legyenek nyugodtak, a kamatokért minden bizonyjal el fogok jönni. Próbált kedélyeskedni a változatosság kedvéért. Csomagjaival együtt ismét nyerek szállt. Amikor elérte a mold folyó felé lejtő lankát, a távozását figyelő Eliabel urasszony mélyet sóhajtott, majd fiaihoz fordult. Amit mondott, nem is annyira nekik szólt, mint inkább azt a célt szolgálta, hogy tápot adjon saját képzelgéseinek. Gyermekeim, anyátok még szót tud érteni nemes ifjakkal. Jó módszert alkalmaztam, és ha nem tárgyaltam volna vele négy szem közt, alig, hanem sokkal durvábbnak találtátok volna ezt az embert. Mari félt, hogy elárulja magát, és visszatért a házba. A Párizs felé vágtató gucció ellenállhatatlan nő tartotta önmagát, akinek csak be kell toppannia egy kastélybas, ott már is lángra minden női szívet. Egy pillanatra sem tudta feledni Mária arcát, és mellette a folyóparton álló almafát. Fogatkozott, hogy nagyon hamar visszatérne flőbe, talán már néhány nap múlva. Vacsoratáit érkezett a Lombardok utcájába, és éjjel egy óráig tárgyalt tolomai nagybátyjával. Ez utóbbi minden ellenvetés nélkül fogadta az adósságbehajtásának elhalasztására vonatkozó magyarázatot, mert most másféle gondok kavarogtak a fejében. De láthatóan élénken érdekelte Portefruit elől járó viselkedése. Gucció egész éjszaka úgy érezte, hogy Mari betölti minden percét, másnap azonban már kevesebbet gondolt rá. Párizsban két kereskedő feleséget is ismert, csinos húsz éves polgárasszonyokat, akik nem voltak hozzá kegyetlenek. Néhány nap múltán már teljesen megfeledkezett neflői hódításáról. De a sorsok lassan alakulnak, és senki nem tudja, hogy véletlenül elvetett cselekedetein közül melyek csíráznak ki, hogy aztán szárba szökkenve kibomoljanak, akár a fák. Senki nem sejtette, hogy a Moldre partján váltott csók a szép Marit egy király bölcsőjéig fogja vezetni. És kressaiben Marie megkezdte a várakozást.